Muslimin dan musliman Mada mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadis, An Adi Hurairah Radiallahu anhu khas Baynama nahnu judusun Ainda Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Iz ja'ahu rajul Fakala Ya Rasulullah, halak tu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana? Kata, wakatu, ada perempuan, waana sahib. Fakad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. هل تجد رصباً تعطيها؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَكِ بِالْسِينَ مِشْكِينَةً؟ قال لا قال فمكف النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمرد والعرق المكتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الفائل فقال أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى أثقل مني يا رسول الله، فوالله ما بين لا بديها يريد الحرتين أهل بيت أثقل من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن ياب، ثم قال. Aqinku ahla, atau seperti yang Hadis Sahih, riwayat Al Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia pada satu hari tengah kami duduk-duduk sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba masuk satu lagi. -lagi. Buku Raihat kita dekat satu hari kami duduk-duduk sama dengan Nabi tiba-tiba mai satu orang masuk. kata sebelah kita itu ya Rasulullah dia Rasulullah halat tu. Dia masuk-masuk mai dia kata ya Rasulullah Abdillah saya ni kejahanan saya. Cerita macam tu. Sah la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mala ni apa halnya?" orang tengah duduk-duduk tengah duduk sembah tengah duduk cakap, dia masuk-masuk mai, -masuk dia kata halak tu dia kata aku janam habir aku ni Nabi kata apa pasal kata lelaki-lelaki ni wakahtu ala imra'ati dia kata saya ada satu masalah berat saya terbersetubuh dengan isteri saya wa'ana sahib sedangkan saya wasaram abad bulan puasa puasa Ramadhan macam mana terjadi accident dia jadi bila tu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi bila dengar kisah nabi kata dia ada hal tajidu raqabatan tu athiquha nabi kata ada dak satu hamba boleh dimerdekakan nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia ada dak satu hamba sebab kafarah bagi orang yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan ialah memerdekakan hamba. Jadi Nabi tanya dia, ada tak ada satu hamba yang boleh dimerdekakan sebagai nak bayar denda kepada ketelanjuran kamu tadi? Qala, la. Jadi tak ada. Orang susah, orang miskin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pahal kau stecuk al tasum shahrain Nabi kata, "Okey, tak ada, tak apa." Sangup dak puasa 2 bulan surut-surut hari? Nabi tanya dia. Nak bayar denda yang pertama, merdekakan seorang hamba, tak ada sebab orang miskin, orang susah. Nabi kata, "Okey, tetapi kepada pilihan yang kedua." dan gugup dah puasa syahrain mutadabi'ain 2 bulan turun-turut. Qalan la. Sorry, dah dekat sebulan ni pun. Ha. Dua bulan memang tak boleh. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahal tajidu it'amatan fi sīnā Nabi kata, okey, tak boleh dok yang ketiga sanggup tak bagi makan kepada 60 orang miskin. Ini hadis ni tentang kafarah ataupun denda pada orang yang bersungguh pada siang hari bulan Ramadan. Yang pertama, merdeka hamba. Kalau tak boleh kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak boleh bagi makan 60 orang miskin. Nanti tetap boleh tak bagi makan kepada 60 orang miskin? Qal la. Kalau dia kata katanya susah. Qala fa madda nabi sallallahu alaihi wa Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu nabi pun jadi jadi terbiang Oh nabi kata Allah eh, dia Susah mesti dia tidak buat benda lepon ni Nak bayar benda tak boleh tak mampu nak puasa tak larat Nabi diam seketika fa baina nahnu ala zalik dengah semua orang pun diam bila tengok nabi diam semua orang pun diam uti annabi sallallahu alaihi wasallam dalam diarak فيها تمر youtube mai tetua orang bawa satu bakul kurma mai tak dapat apa mak umai bawa satu bakul kurma Kala. Nabi Kababahu Alaihi Wasallam Bila tengok ada orang main bagi satu bakui karma Letak depan Nabi kala, Kata Nabi Ay Nabi kata mana Syekh tadi ni Fiduk buat Fiduk ha, buat satu kesalahan Siang hari bulan Ramadan ni Yang tadi duk tanya dia Sanggup tak Merdeka kan hamba tak sanggup Sanggup tak puasa 2 bulan tak sanggup Sanggup tak bagi makan 60 orang miskin Tak sanggup mana dia Syekh tadi fa qala ana yadud daligi dokter saya ya rasulullah gayalah orang yang bermata' allah ni qala sallallahu alaihi wa salam khudhha fa nabi kita ni ambil borma satu bakul ni bagi sedekah kat orang nabi kata macam tu fa qala minni <kali> ya rasulullah ditanyo nabi pula ni, laki-laki yang bermasalah ni dia tanya pula kepada Nabi SAW dia kata, Ya Rasulullah ada ke orang yang lagi miskin daripada saya? dia tanya Nabi ni, tuan suruh saya ambil korma satu bakui ni, dia sedekah dekat orang susah, saya nak tanya tuan ada ke orang lagi susah daripada saya? nampak macam dia nak balas lah korma tu dia tanya Nabi Sallallahu wa Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah ada orang yang lebih fakir daripada saya? Kalau Allahi, mana baina labtihya, yuridul harrazi, ahlu al bayt, fakr min ahli bayti. Jadi demi Allah ya Rasulullah, ni di dalam kawasan sempadan Madinah ni, tidak ada orang yang lebih miskin, lebih susah daripada saya dengan ahli rumah saya. Saya dah seri lah. Saya Nabi dah dalam tempatan Madinah ni. Nampak saya memang pegang yang tu lah. Johan kemiskinan, saya. Jadi tuan nak suruh saya bawa bakli ni. Kecari orang miskin ni. Sayalah orang paling miskin dalam kawasan ni. Kata hadis ni. Kata Nabi ni. Alaihi Wasallam Hatta badat al -yabuh. Nabi bila ke dia Sehingga kan kata Abu Hurairah sehingga ternampak gigi taring Nabi SAW. Nabi gelak betul lah. Nabi gelak sampai nampak gigi taring Nabi SAW. Sumbha kala Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda. Nabi kata, apa'info ahlak. Nabi kata, ahla. kata lah macam Balik makan dan maaf. Nabi kita ambil forma ni balik sama-sama hambalah terbang bang la forma ni. Dan saya شرح hadis ni dia menjelaskan bahawa denda ke atas orang ni tak selesai. Denda ke atas dia tak selesai. Sekiranya kalau sekiranya dia mati dalam keadaan dia kekal miskin. Terpulang dia dengan Allah Subhanahu wa Tapi kalau sebelum menjelang mati dia dia jadi orang ada duit sikit. Dia kena bayar balik denda tu, Denda itu tidak selesai. Cuma, bak korma Nabi suruh balik makan tu atas dasar dia miskin. Dan ahli keluarga dia miskin. Maka dia lah lebih berak ke atas korma itu. Tetapi, tidak menyelesaikan salah dia itu. Di sisi Allah Subhanahu SWT. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. kali Demikianlah sayang yang Nabi SAW kepada kita, kepada umat dia, apatang lagi kepada sahabat yang hidup pada zaman dia. Nabi ini boleh tolong, nak tolong, tak boleh tolong, cari jalan juga untuk tolong. Masa hidup Nabi ada orang miskin, susah, meminta bantuan daripada nabi nabi pun kada apa nabi ada baju besi yang nabi dok pakai ketika perang nabi jigande baju besi itu kepada satu yahudi nabi ambil gandum untuk bagi bagi kepada miskin yang meminta bantuan dia dan lepas nabi sallallahu alaihi wasallam wafat yahudi ni bawa baju besi ni mai ke keluarga nabi nak bagi balik baju besi yang nabi gadai kerana nak ambil gandum daripada dia dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai akhir hayat Ati ingat na'tuluk umat Dan sebuah hadis lain Riwayat daripada Sahal radhiyallahu Anhu Kata dia Annam ra'atan ja'at Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bir burda man sujah Fihah Atadruna mal burda قالوا الشملة قالت نعم قالت نفجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إذارة فحسنها فلان فقال أكسنيها ما أحسنها قال القوم ما أحسنت لبتها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم فألت وعلمت أنه لا يرد قال اني والله ما سالته لابتها انما سالته لذا كناكني قال سهل فكان كفنا او كما قال ابي الصحيح روايه البخاري daripada سهل رضي الله عنه Kata dia satu hari, satu perempuan main jumpa Nabi SAW dan dia bawa bersama dengan dia satu burdah. Satu burdah ini satu kain kain lebar, kain besar. Yang biasa orang buat Nabi, dia bau. Nabi kebiasaan dia, dia pakai khamis, pakai jubah, lepas dia pakai serban, lepas dia ada satu kain lagi. Kain itu dia panggil burdah. Dia buat dia bau. Buat dia bau. Buat dia bau ada setengah sosok guru suka macam tu dia bawa macam kelimus satu buah telbu dia nak ha itu kebiasaan nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang perempuan mai jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam dia bawa main ni kain wardah ni dia nak bagi benda tu sebagai hadiah dia kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia bagitau dekat nabi ya rasulullah dia kata aku sunniyat yang tenun kain ni sayang orang dekat nabi ni macam-macam cara dia pun nak tunjuk. Sayang, semua orang sayang ke nabi. Tiap-tiap seorang -tiap yang sayang nabi ni duk cari satu cara macam mana dia nak express sayang dia kepada nabi. Dia nak tunjuk sayang dia kepada nabi ni macam mana. Kita bagi tahu di majlis sultanah baru ni mak kepada Anas bin Malik, Ummu Sulaim, duk di Madinah. Masa duduk di Madinah ni duduk dengarlah cerita tentang Nabi SAW. Hati ni tak tertahan-tahan. Nak tengok yang kata Nabi Muhammad SAW. Yang kata Muhammad bin Abdullah. Yang kata hebat sangat dia di Mekah ni. Nak tengok dia ni macam mana. Duduk tunggu ni. Umm Sulaib ni duduk tunggu. Setibahnya Nabi daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai sampai dia terus jumpa Nabi. Bawa ke anak dia anak kecil ni, Dia kata, Ya Rasulullah ini anak aku. Aku tak ada apa dah nak boleh bagi. Ini anak aku. Terimalah dia sebagai khadam kau. Nak ekspres sayang. Nak tunjukkan sayang kepada Nabi untuk cari macam mana cara nak buat. Maka salah seorang daripada sahabat Nabi yang perempuan ini, dia tenun kain di rumah ni dunia satu wajah Kain ini siap, aku nak bagi sebagai present, sebagai hadiah kepada Nabi SAW. Maka dia bawa kain tu dia pergi bagi dekat Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, kain ni saya tenun sendiri nak bagi ke tuan. Nabi SAW kebetulan kata hadis ni muhtajan ilaihah nabi memang ketika itu berhajat kepada saya nabi tak macam ibdah dan kita jubah kita ni banyaklah ajubah lagu jenis adat ajubah jenis lagu dafa jenis lagu macam-macam nama -macam di Mekah, di Madinah ni, shopping jubah ni, tak kira lah. tengok ni abad daftar, yang ni, ni ikat, yang ni tangan pendek, and, yang ni tangan panjang, yang ni tengkuk bolak, yang ni tengkuk kola, yang ni tengkuk baju Melayu, yang ni beli apa satu, kalau hitam ada, kalau putih ada. Nabi SAW tak mewah macam kita. Tak mewah macam kita. Ha, ada tu lah, duk pakai seluruh pun. Kebetulan masa perempuan ni bawa amai burdah ni kain ni nak bagi kepada nabi nabi muhtajan ilaiha nabi memang berhajat kepada kain pada masa tu Fa kharaja ilaina wa innaha izaruh lepas pada orang bagi ni nabi balik ke rumah saat nabi keluar balik nabi pakai kain ha orang bagi ni. oh nabi dia macam tu dia, dia besak hati kalau orang hadiah apa-apa ke dia dan Nabi suka besarkan hati orang yang bagi apa-apa ke dia dia macam tu Nabi besak kalau orang bagi apa-apa ke dia dan Nabi suka untuk besarkan hati orang yang buat baik kat dia kita kita bagi satu benda ke orang satu-satu hari kita tengok dia pakai seronok oh seronok oh hati kita, kita bagi dia pakai seronok oh kita bagi satu benda dekat orang. Satu hari kita pergi rumah dia. Kain yang kita bagi itu. Tengok dia buat lak kaki. Depan situ ayam. Kita rasa macam mana? Manusia. Manusia. bila kita bagi satu benda. Kita tengok dia suka ke benda yang kita bagi itu. Kita tahu dia appreciate benda tu Dia hargai benda kita bagi itu. Kita bersa'ati. Hmm. Tengok-tengok hak tengok, kita bagi tu nampak duk jadi kain lap kaki. Kita pergi tu tengok masa dia duk lap kaki tu macam dia duk lap dada kita. Rasa orang tu tu, eh aku bagi nampak kain dia ni. Nabi SAW, kumpulan ni pribadi dekat dia, burtah ni, kain kelendang apa-apa, kain kebak besar ni. Nabi pakai. Dia buat pakai sebagai kain dia. Dia pakai kelur. Sahabat semua tengok, oh ni hal orang bagi tadi ni. Nabi pakai. Maka satu lelaki-lelaki yang duduk ada di dalam majlis itu... fa hasanah dia ni pula satu dalam ramai-ramai hadirin -ramai ni ada seorang bila dia tengok Nabi pakai kain tu dia tengok, tengok dia dia berkenan ke kain hak Nabi pakai Maka kata lelaki lelaki ini kepada Nabi dia kata ya Rasulullah dia kata ma ahsanaha oh dia kata cantik kain yang tuan pakai ni... boleh dak bagi kat saya manusia ni ada cerdik dengan tak cerdik ni sama banyak. Pak cerdik, cerdiklah dia pandai jaga hati orang, dia pandai nak buat satu benda dia pijak sepuluh kali itu orang cerdik. Pak tak cerdik ni dia bulldozer dia langgar dia. Orang nak ingat apa, apa dia tak perlu dia kira dia ingat apa. Dia tengok berkenan, dia berkenanlah. Dia mulut dia pun terus bercakap. Dia kata dekat Nabi, dia kata ma ahsanaha. Oh, dia kata janji kain yang tuan pakai ni, boleh bagi tak gaya dah. Faqala al-qaum ma ahtanthah. Sahabat lain ni, bila dengar dia ni, mulut dilupa lupa. Dia dekat Nabi, pergi minta kain hak Nabi pakai, hak orang baru hadiah ke Nabi. Dia pergi minta, lain ni kata apa? Ma'ahsanta. Kalau terjemah jawab kita ni, dia kata apa? Oi, banyak cantik. Ha? Ma'ahsanta. Oi, banyak cantik. Tapi ha? ha, minta kain hak Nabi pakai, banyak cantik. Itu terjemah kita sahabat tahannabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha Sahabat lain berkata Nabi pakai kain dan masa orang bagi dekat Nabi kain memang Nabi berhajat kepada benda tu hang minta benda ni sebab tak puas hati dengan kawan. Summa salta wa alimta annahu la yarud. Kalau minta dekat nabi sedangkan hangkau yang kata nabi sallallahu ni kalau orang minta annahu la yarud. Nabi tidak pernah tolak permintaan orang. Ini sifat nabi. Orang mai buka mulut bagi tahu satu hajat, bagi tahu satu kehendak, nabi ni dia susah nak tolak permintaan orang. Orang minta, Ya Rasulullah, boleh tak main rumah saya? Dia pergi. Orang minta, Ya Rasulullah, sahabat kita sakit. Nabi understood. Nabi paham, Kata hajat dia ni nak berhoti. Nabi pergi. Orang main tegur, Nabi bagi. Nabi, kata orang manusia yang anahu la yaruddu. Dia tak, tak jenis. Dia kata Allah permintaan orang. Han tahu Nabi macam tu. Han minta kain Nabi. Yang kain tu, orang baru hadiah dekat Nabi. Yang Nabi sangat berhajat kepada kain tu. Hanggama' minta. Ma'ah santa, banyak cantik yang Inni, Ini wallahi ma sa'altuhu li'albithaha. Jawab dia ni. Dia kata demi Allah. Saya minta bukan untuk saya pakai. Inna ma sa'altuhu li takuna kahan. Ta saya mentok ni pasal apa? Pasal kain tu Nabi pakai Sudah pasti ada berkat Kepada pakaian Nabi Saya nak kain tu buat kapan saya Bila saya mati Kau lah sahal Fakana kafana Sahal yang meriwayatkan hadis ni Dia kata betul Nabi memang bagi. Sebut-sebut tu nanti kita Sa'ad. Masuklah rumah Salim pakai balik kain lama. mai bagi ke dia kain yang Nabi pakai ni. Dan kata Sahal bin Sa'ad. Betul. Dia kata. Bila mati dia ni. Kain hak dia minta daripada Nabi tu. Kain tu digunakan buat kafan dia. Muslimin dan Muslimahnya dirahmatkan Allah. Bila kita tengok dia dalam hadis lain. Cerita tentang... Abdullah bin Ubay bin Salul, bapak munafik di Madinah. Anak dia ni Apabila bila dia mati saja, anak dia ni, majumpok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuhai anak dia kata ya Rasulullah, 'A'ati miqat, atqsinhu fihi, wa sall alaih. Anak jebada. Abdullah bin Ubay bin Salun Mari jumpa Nabi wasallam Sebab sahaja pak dia Bapak munafik ni mati Dia mari jumpa Nabi Dia kata ya Rasulullah Dia kata bapak saya sudah mati Boleh tak Khamis jubah tuan pakai ni Bagi ke saya Kerana nak buat kafan bapak saya Bapak dia Apa yang bapak dia tak buat dekat Nabi Nabi nak turun perang, bapa dialah yang bertanggungjawab. hasud para sahabat. Jangan ikut Nabi pergi perang. Alhamdulillah bin Ubaid bin Salim. Apa benda jahat yang dia tak buat ke Nabi? Semua dia buat. Bila dia nak mati, dia pesan dekat anak dia. Kalau bapa mati, minta hamus jubah yang Nabi pakai tu, buat kapan bapak dengan jubah Nabi? Lepas tu, minta Nabi imamkan sembahyang mayat bapa. ni. Bila mati dia, anak dia main jumpa Nabi. Main bagitau dekat Nabi. Bapa saya minta jumpa nak buat kapan dia dan minta Tuhan tolong imamkan jenazah dia. Nabi SAW okey. Masuk, buka baju tu, bagi. Ambil, Dalam satu riwayat lain kata Nabi tak bagi dandan. Juga riwayat al Bukhari. Nabi tak bagi dandan sehinggalah mayat Abdullah bin Ubay bin Salul ni boh dalam liang lah. dah bubuh dah dalam liang, Nabi minta bawa keluar balik mayat dia. Nabi buka baju bagi masa tu, suruh so, kubur lagi selai untuk kafan dia dan Nabi ludah sekali atas atas jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Juga dalam riwayat Al-Bukhari. Apa penjelasan kepada Nabi ludah kat dia wallahu a'lam. Tapi hadis menceritakan lagi. Dan apabila mayatnya dibawa mayat Nabi Nabi semaya Umak kata jangan ya Rasulullah tahu tak ni mayat siapa ni? Nabi kata aku tahu. Umak kata ini, Abdullah bin Ubaid bin Salul. Apa yang dia buat dekat tuan? Apa yang dia buat dekat Islam? Apa yang dia buat dekat kita? Jangan sembah yang mayat dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata. Anak bayang kiaratan aku ada dua pilihan. Aku boleh sembahyang dan minta Allah ampunkan dia, dan aku boleh kalau tak mau sembahyangkan dia. Tetapi aku memilih untuk sembahyangkan dia. Nabi ini orang buat tak dia sebagai macam tu, dia ingat baik, Itulah di tangan Allah dan nabi sembahyangkan mayat Abdullah bin Ubaid bin Salul. Habis sembahyang Allah Subhanahu wa taala turun satu ayat, "A'udzu billahi minasyaitanir rajim wa la tusalli ala ahadin minkum matta Allah turun satu ayat, lengkapi macam ni punya mayat jangan sembahyangkan mayat. Nabi tak boleh sembahyangkan mayat orang macam ni. Kalau orang lain nak sembahyang-sembahyang tapi nabi jangan disembahyangkan mayat orang macam ni betul apa yang umat belaka tu turun ayat Quran selaras dengan dengan faham Saidina Umar Al-Khattab tapi yang nabi ini. yang kata nabi sallallahu alaihi wasallam dia sayang ke umat dia umat hak dia pun dia sayang makna dia apa tuan-tuan sepatutnya kita sayang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sayang dia dekat kita tak boleh jual dan mudahat mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaallah. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 13. Bahrul Madi jilid 13. Muktasarat 104. Muktasarat 104 kita masih lagi di dalam hadis. saya baca balik hadis yang kita baca pada bulan lepas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihat ad-dinun nasihat ad-dinun nasihat tiga kali Nabi ulang 3 kali Qalu ya Rasulullah liman qala lillah wal kitabi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata, adinul Ad nasihat. Agama itu ialah lurus hati. Al-Qur'an terjemah, agama itu nasihat menasihat. Nah, adinul Ad nasihat. Agama itu ialah lurus hati, bersih hati. Nabi ulang tiga kali. Sahabat kata, ya Rasulullah, liman agama ini lurus hati, lurus hati pada siapa? Kata Nabi kata lillah kita kena lurus hati dengan Allah. Wali kitab kita kena lurus hati dengan Quran. Wali aimmatul muslimin kita kena lurus hati dengan pemimpin orang Islam. Wa annafihim dan kita kena lurus hati sesama orang Islam. Kita masuk malam ni masalah dia kata lurus hati ataupun baik hati kepada Allah itu bagaimana? Yang kata kita kena luruh hati... Beresih hati dengan Allah ni macam mana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah muslim... lurus hati kepada Allah... Dan baik budi kepada Allah itu ialah... Mengagapkan diri kepada percaya dia... Yang kata kita kena luruh hati dengan Allah ni... Kita kena percaya dekat Allah kadang-kadang ujian yang main dekat kita, kita jadi bukan tak percaya dengan Allah tapi macam tak percaya. Kadang-kadang. Kita percaya dengan Allah tapi kadang-kadang ujian yang main dekat kita, kita jadi macam awak Tuhan buat macam ni. Ha? Macam tak percaya. Ih awak lah Allah duk biar orang Islam dalam dunia duk kenal macam ni. Tengok-tengok okay, kata berita yang terkini. Presiden Iran, Ahmadinejad, dia pergi ke Geneva. Dia bagi satu speech, satu ucapan di Geneva. Awal-awal eh, dah, negara-negara yang pro Amerika, Boycott baik boy, tak pergi persidangan tu, Tapi ada sebahagian pergi. Ahmadinejad yang menjadi Presiden Iran, dia mulakan ucapan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua Alhamdulillah Rabbil Alamin dia bagi macam mana dia teramah di Masjid Mutaqim dia terang eh? yang kata Ahmadinejad ni yang ada, ada di depan nih, dengan orang putih dengan orang Rusia dengan orang Jepun dengan apa semua ada di depan dia dia dia bangga dengan Islam ini satu orang marah dia maksudnya dia Syi'ah. orang kata Syi'ah ni musuh dengan ahli sunnah wal jamaah macam-macam orang kata itu satu baklian Hakikat dia dengan Allah, Allah dah datang. Tapi bangga dia dengan Islam tu. Kita tumpang bangga. Dengan bangganya dia sebut kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalami. Dia setak tu, musuh Islam ni dah terbakar korak perut dah. Dia belum cakap lagi. ni. Dia baru mukaddimah. Dia baru bangkit keluar. Ni yang kata si kecil cili padi Iran ni dia start-start bagi ucapan tuan, tuan dia gasak Amerika dan dia gasak negara-negara sekutu Amerika dia bagi rapat bangkit buah-buah yang menjadi sekutu Amerika yang menjadi musuh ketat Islam bangkit lepas seorang-seorang bangkit jadi 10 jadi 20 jadi 30 orang dia tayar dia bercakap Awak tak ramai pemimpin Islam datang. Awak tak ramai. Muslimin dan lah, muslimah yang dirahmati Allah sedekah. Banggalah dengan Islam. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kita adalah satu kaum yang Allah akan muliakan kita dengan Islam. Kalau kita cintai Islam, kita hina. Itu aja cerita dia bangga dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah Tuhan yang menurunkan agama Islam Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah ini dia beritahu kena percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah buat turun mereka kita satu agama yang agama itu kalau kita pegang kita jadi mulia kita percaya kepada Allah aku pegang Islam ini aku mulia jauh daripada nak jadi hina. He? dia bagi di sini dan dia kata dan menafikan sebarang sekutu bagi Allah. Itu yang kata bersih hati dengan Allah ni apa dia? Kita menafikan Allah ni ada sekutu. Kita tidak boleh associate Allah, tidak boleh syirikkan Allah dengan apa benda pun. Tak boleh kata ada satu kuasa lain yang kita juga boleh minta dekat dia selain daripada minta kepada Allah. Tak boleh. Sebab yang kita ni hanya boleh minta pada Allah saja. Kalau kita ada ingat ada satu kuasa yang boleh tolong kita sering daripada Allah, kita sering. Dan tidak engkarkan sifatnya dan bersifat Allah itu dengan segala sifat kesempurnaan dan kebesaran semuanya. Kita mesti yakin, kata Allah SWT tidak ada cacat celahnya. Allah ni perfect, Allah ni sempurna. Begitu dan dimahasujikan Allah itu daripada segala kekurangan Allah tak ada kekurangan satu orang tembak dengan saya dia kata dalam dunia ni dia kata tak ada benda yang sempurna saya kata-kata ada kata, Allah sempurna dia kata tak juga ni yang kita manusia hari ni dia kata tak juga ini, awal cakap macam tu tak dia kata ok dia kata manusia ni manusia ni makhluk ni siapa cipta Allah lah. Baik. Pasal apa ada di kalangan manusia ni yang cacat? Ya ke? Beta apa maksudnya? Tak bukan, dia kata. Ada manusia cacat, maknanya ada ciptaan Allah yang tak sempurna. Maknanya Allah tak sempurna. Dia tak boleh nak mencipta semua sempurna. Ada benda yang dia cipta ada defect. Dia kata, ada ketidaksempurnaan, maka itu menunjukkan Allah pun tak sempurna. Ya ke? Oh, contohnya wal 'ayazu bi jahimi zalik naud macam tu Allah buat benda ni Allah adakan orang-orang yang ada kekurangan ni sebagai ujian kepada orang tu sendiri dan kepada ibu bapa yang menerima orang yang ada kekurangan ini. Ujian bukan Allah buat benda tu defect, bukan ada kecacatan pada ciptaan Allah dah. Allah saja buat benda tu macam tu sebagai ujian kepada orang tu dan ujian kepada orang yang terpaksa menanggung orang tu. Dia ada hikmah di sebalik Allah menjadikan benda tu. Dia another way around mohujih kata dia tengok dari satu angle lain dia kata Allah pun tak perfect dia kata Tuan -tuan, manusia kalau dibiarkan dengan otak sesaat dia fikih suka hati inilah jadinya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dan menjunjung suruhnya kalau kita bersih hati dengan Allah apa Tuhan kata sami'na wa ata'na sama cakap banyak tak boleh, dia bercakap, dia kata, tak, bukan, tak betullah, dalam Quran ada ayat-ayat paraik ni, tapi, I bukan, habis tak cakap ayat lah. Dia kata, I, I bukanlah nak pertikai ayat Quran, tapi dia kata, you just imagine, dia kata, cuba ingat tengok, dia kata, lelaki-lelaki dapat dua bahagian, perempuan dapat satu bahagian. Setiap dia kata orang tua ni masa 2-3 tahun sakit hadut jaga dia tak buat haduh jaga dia anak perempuan dia, dia tengok dari sudut tu. ni hadut anak lelaki-lelaki ni tak anggap tahu pun dud talipun dia belajar eh faham je nak okey lah okey lah okay. tengok lah macam mana apa betul-betul Hadut susah payah dengan kencing berak orang tua ni. Hadut pimpin, duduk usung, bawa api, pancang, apa semua ni anak pun buat. Dia tiba-tiba mati orang tua ni. Laki-laki tak, tak ambil berat ke ni ambil dua bahagian, Yang anak pun buat dapat satu bahagian. Benda ni yang I nak highlight, dia kata. I bukan nak ajil ayat Quran. I bukan nak kata ayat Quran ni apa-apa. Tapi you, you, you cuba fikir benda ni. Dia buat begitu tu kita. bukan ayat tu tak betul yang tak betul anak jantan tu yang tak betul anak jantan tu ayat tu tak ada salah Allah buat turun perintah fara'id tu betul dah tapi yang salah ni anak jantan ni kerana dia tak mau ikut perintah Allah sepenuhnya maka jadi macam tu jangan tidur salah kata Allah salah dalam menentukan hukum fara'id yang salah ni samdulih rumah aku panggil tandur rumah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita bersih hati dengan Allah, kita junjung sepenuhnya apa Allah bagi kita. akan mencari sudut-sudut yang elok untuk kita ambil faham tentang agama. Dan kita tak membenarkan otak kita berpikir cara sesat sehingga akhirnya kita menyalahkan agama. Begitu dan menjauhkan segala tegahnya kalau hati kita berteh dengan Allah Allah kata jangan maknanya jangan dan kasih kita kerana-Nya dan benci kita juga kerana kita suka tak suka satu benda kerana Allah dan bersetujuan dengan siapa yang taatkan dia kita akan jadi orang apa orang yang kita suka kepada orang yang taat Allah kita dengan orang yang sama-sama taat Allah ni Jangan boleh kawan. Boleh. Dan berlawan kita dengan siapa yang derhaka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak suka kepada orang yang tunjuk dia derhaka Allah. Kita tak suka. Dan memerangi siapa yang tidak percayakan dia. Kepada orang yang menjadi musuh Islam, musuh Allah. Kalau sekiranya depa sampai ke tahap melanggar kita, kita tanggup perang dengan dia. Begitu dan mengaku akan ni'matnya dan syukur atas ni'matnya itu kita mengaku kata apa kita dapat hari ini ni'mat Allah dan kita syukur banyak-banyak pada Allah Tuan-tuan, kita daripada pagi tadi, pukul 5, tengah pukul 5 tadi, kita jaga celik mata. Alhamdulillah. Ahyana, amatana wa Bangkit di pancah, ambil ayat semayang apa semua. Allahu Akbar. Dan lagi tahajud, tak masuk subuh lagi. Dan lagi semayang witir satu rekaat, tiga rekaat. Lepas tu tunggu. Sampailah masuk waktu subuh. Kita semayang kabliah subuh. Dan kita boleh semayang subuh. Dan lagi baca Quran lepas subuh, sebelum nak keluar pergi kerja. Sampailah malam ni dan lagi Hadir dalam menjadi ilmu ni Ini ni'mat Allah lagi kat kita Terima Siapa tak sibuk dalam dunia ni? Semua orang sibuk. Dalam ramai-ramai orang sibuk tu kita. Kita sibuk. Dalam sibuk-sibuk kita ni, kita boleh lagi allocate. Boleh lagi ada peruntukan masa untuk kita dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Apa lagi kita mau tuan Berapa ramai di peradil kita? Kawan kita? Kenalan kita? Tak boleh main masjid. Pada apa? Doa dah dikati hasil kita. SMS masuk, Tay -tay -tay -tay. kita buka-buka tengok Ustaz, sahabat kita sekian-sekian-sekian Ternahat attack Doa dah dekat ICU hospital Peringatan untuk kita Turun kita tengok-tengok dah Unconscious, tak sedap diri Wire sana, wire sini semua kita duduk tengok Untuk ingat dalam kepala ni satu lah Alhamdulillah Allah masih lagi bagi Dekat aku keterak yang sikit ni Aku kena terima kasih kepada. dia Syukur kita atas segala nikmat yang Allah bagi. Dan tulus hati pada sekalian pekerjaan kita. Kita buat apa pun bagi berhati-hati. Ikhlas. Aku cuba nak ikhlas. Kalau dia main lintasan yang pelik-pelik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aku minta ampun. Bukan ni aku nak. Lah. Aku nak keredahan ni. Lintasan nanti main, tuan Kita buat apa pun yang dia main lintasan. Kita bagi derma dekat orang. Kita bagi. Dia lintasan main. Orang tengok. Alhamdulillah main macam tu astagfirullahaladzim bukan ni yang aku cari kaunter balik lawan balik lawan balik macam tu dan menyeru kepada segala sifat yang tersebut itu dan memecut atasnya dan berlemah lembut pada sekalian manusia atau siapa-siapa yang berkeras atasnya kita boleh berlemah lembut dengan orang yang lemah lembut dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita keras dengan orang yang tak suka Allah subhanahu wa ta'ala masalah dan kita lurus hati dan baik budi bicara bagi kitab Allah. Yang kata berhati-hati dengan Quran ni macam mana? Berhati-hati dengan Quran. Kata Imam Nawawi... ...Rahimahullah Ta'ala dalam syarah Muslim. Adapun lurus hati dan baik hati... ...bagi kitab Allah, bagi Quran itu ialah... ...kita percayakan bahawa Al-Quran itu kalam Allah. Itu satu. Percaya kata Quran itu kalam Allah... Dan dia bersifat kajin. Dan dia bukan makhluk. Tentang pernah dengar cerita. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa oleh Khalifah zaman dia. Khalifah Al-Ma'mun. Dia kena dera daripada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Sampailah pengganti Al-Ma'mun. Khalifah Al-Mu'tasim. Dia kena dera. Kerana satu sebab apa dia sebabnya khalifah pada masa tu telah dipengaruhi oleh paham mu'tazilah mu'tazilah kata Quran ni makhluk Quran ni bukan fadid itu itu isunya maka macam biasa khalifah dia akan guna power dia dia tekan ulama' ni suruh bercakap ikut lagu dia maaf biasa, ini. daripada zaman dulu sampai lah, sampai lagi tak ciamat dia akan jadi macam ni, pemerintah dia ada satu kehendak dia, dia akan tekan ulama' yang ada pada zaman dia yang kata macam aku kata maka Ahmad bin Hanbal salah seorang yang kena macam ni, kena dengan Khalifah al mamun Khalifah panggil dia, Khalifah kata dekat dia, Wahai imam, dia kata, kamu satu orang yang dihormati dalam masyarakat. Aku mahu kamu keluarkan fatwa kepada rakyat semua bahawa Al-Quran ini makhluk. Bagaimana mungkin satu imam sebesar, Imam Ahmad bin Hanbal, nak pergi benda salak macam tu? Dia kata, tidak tuanku. Dia kata, Quran itu qadil. Quran itu kalam Allah. Dan dia qadil. Dia bukan makhluk. Khalifah kata ni semua aku tak mau dengar. Lahang dengar cakap aku. bagi tahu dekat orang. Aku nak halang cakap. Yang pada masa tu, sebahagian besar daripada ulama-ulama lain ni. Dah turut dah ke helak dia. Ahmad ni hamba tamak. Akibat dia jadi terlalu. Dia sebat atas belakang 38 kali. Berdarah merambu atas belakang dia. Dia kata Al-Quran itu kalam Allah. quran itu khadir. Mati Khalifah bukan mati Imam Ahmad bin Hanbal. Mati Khalifah Al-Ma'mun ganti dengan Al-Mu'tasim. Sambung lagi terhadap dia. 28 bulan dia di penjara. Semata-mata berapa contoh? ni? Wali Kitab. Kerana dia bersih hati dengan Quran. Quran itu khadil. Quran itu bukan makhluk. Dia tetap kata macam tu. Bercerai nyawa. Dia tak akan ubah kata dia. Inilah yang dia nak bagi bagitahu dekat kita ni. Maka lurus hati orang ni. Dia percaya bahawa Quran itu kalam Allah. Dan dia yakni percaya bahawa Allah SWT yang menurunkan Quran ini. Tiada menyerupai dia sesuatu daripada makhluknya dan tiada kuasa atas membuat seumpama Quran itu oleh seorang pun daripada makhluknya. Tak akan ada orang paling pandai bahasa pun tidak boleh mencipta satu surah yang manis macam mana manisnya Quran. Dia pandai bahasa dia boleh tulis syair gantung di dinding kaabah. Yang orang bila baca syair tu, Boleh terpukau dengan syair dia. Tapi syair yang dia buat itu, Tak sampai ke tahap sedapnya ayat quran Tak sampai. Kalau kita baca sejarah zaman, eh, zaman yang dulu, Penyair banyak Imri'il Qais. Siapa tu ni penyair-penyair. Arah pada masa tu. Yang depan makan upah orang kaya dalam masyarakat Arab di Mekah pada masa tu, dia kalau dia tak suka dekat satu orang, dia tak suka dekat A e, dia akan panggil ni penyakit-penyakit ni, dia banyak-banyak ham buat satu syair ham, kalau bahasa kasar kata ham pedajir dia ha? ham buat satu syair aku mau dia ni ni aku benci kat dia aku mulut kat dia Ni punya era masa tu dia gantung karang satu syair, syair tu tergantung di dinding Kaabah. Bila orang ramai-ramai baca baca baca baca tu jadi benci dekat orang hak dia tulis suruh benci tu. Pengaruh sasterawan Arab pada zaman Jahiliyah. Sesuai dengan bahasa Arab menjadi bahasa yang dibangga-banggakan pada masa tu. Allah turunkan Quran sebagai mukjizat Nabi yang Quran itu bahasa Arabnya sangat-sangat tinggi bila turun aja Quran dalam bahasa Arab yang tinggi ni penyair-penyair Arab ni baca-baca jammed lebah. Taufik sangat di mulut lebah. Lepas kata ini bukan bahasa manusia. Ini bahasa lain daripada manusia. Dia. Hebatnya Quran ini. Kemudian hendaklah kita besarkan Quran itu dan dibaca akan dia dengan sebenar-benar baca. Ini. Kita hari-hari kita diaji dengan Quran ni zamanah. Kita dengan Quran macam mana? Dalam sehari beberapa kali kita baca Quran. Dulu di masjid ikan batu ada satu rontok. Saya dulu mengajak ikan batu daripada orang oh, masjid. Mereka, ada satu rontok. Yang boleh keluar cerita ni apa berapa? Berapa? berapa ada satu kematian. Dia nak, nak simpan mayat yang baru mati ni. Korek lah. Dia koreklah lah. dia ni ramak lah. Dia dah mati berpuluh tahun lah. Dia korek Korek-korek tengok. Bukan kata badan dia tak reput. Pengkapan dia pun tak reput lagi. Dia mati dah 10 tahun. Setiap orang mesti ikan batu masa tu. Cikgu gani barakah catering ni. Dia seringkan. Tapi dia kata orang ni. Lepin-lepin tua semua kena dia. Quran ni tiap-tiap waktu lepas maya itu amalan yang semua orang nampak semayang jemaah masjid lima waktu tiap-tiap habis semayang jemaah semayang sunat pegang Quran baca sampai dah umur dia dah cukup tua dah dia potong buluh dia potong buluh buat bagi jadi yafar tu dia bubuh di biji mata dia baca lagi Quran jadi cerita dia bila tua ni dia pelupuk mata ni pun dia reban jatuh dia nak baca apa ya dia potong buluh tu buat bagi jadi buluh bubuh di mata ni dia sentang mata dia tu dia baca juga Quran sampai akhir hayat dia dia macam tu Tuan-tuan Allah bagi macam tu bila. kita dengar cerita dia macam tu jangan dengar saja. kita macam mana Cerita dia, cerita dia lah. Boleh buat pengajaran. Boleh buat iqbal, kita boleh. Tapi kita, kita macam mana? Kita dengan Quran macam mana? Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT baca. Tak boleh banyak sikit baca. Yang penting baca. Sebab tuan-tuan, akhirat itu kita lihat ganjaran Maka bagi bagitahu di sini, dia kata apa? Yang dikatakan bersih hati dengan Quran itu, baca Quran itu sebenang benar baca. Dan mengelokkan bacaan itu. Serta khusyuk di sisinya. Bila baca Quran itu, bagi main khusyuk tu. Dan mendatangkan segala hurufnya dan segala bacaannya. Ra'i segala mahrad huruf dia. Ambil tahu tentang tajwid dia dan sebagainya. Kita itu improve diri kita. Daripada tahun lepas tahun ini, kita jadi makin baik-makin baik, makin baik dari segi bacaan Quran kita. Dan menolakkan daripadanya bagi takwil yang tarut dan melawan orang-orang yang mencaci Quran dan membenarkan barang yang ada di dalam Quran itu. Dan memakai segala hukum hakam. Ha, ini yang tu tak boleh buat. Ini tapi selagi mana kita ada niat, kita ada ingat dalam hati, satu hari aku nak tengok negeri aku ni, negeri tumpah darah aku ni, aku nak tengok satu hari hukum al-Quran ditegakkan di atas bumi Kita ada niat tu, maka selagi itulah kita ke arah itu. Jangan kita divak tengah jalan, jangan kita jadi putih asa di tengah jalan dengan tak boleh dah, kita ni sampai bila tak boleh buat dah. Tak boleh ingat begitu. Kita ingat satu hari minta dalam doa ya Allah untuk mana pun sebelum aku pejam mata mati bagilah aku dan tengok hukum Quran disejukkan di atas bumi ini. minta macam tu minta macam tu mati kita pun kita mati ke arah itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dan mengambil erti akan segala ilmunya dan perumpamaannya dan mengambil i'akibat dengan segala pengajaran dan segala nasihatnya dan ambil fikir kepada segala ajaib yang ada di dalam Al-Quran ini satu orang tak post main satu email dekat saya cerita ni Quran ni dia cerita orang putih yang membuat kajian tentang Quran ni, orang putih dia buat kajian Hasil kajian mereka. Mereka kata dalam Quran ni. Ayat. Perkataan dunia. Dengan perkataan akhirat. Sama. Dunia disebut 115 kali. Akhirat disebut 115 kali. Ada orang buat kajian ni. Tidak kira benda ni. Hidup dengan mati. Perkataan hidup disebut 145 kali. Perkataan mati disebut 145 kali. Ni. Ni tentu jangan kata benda ni koinciden. Jangan kata benda ni kebetulan. No, Allah turunkan Quran ini sebagai kalam dia. Benda ni sememangnya kehendak Allah begitu. Bukan berlaku secara tak sengaja tak. Allah nak macam tu. Maka dia turun macam tu. Malaikat disebut 68 kali. Syaitan disebut 68 kali. Quran itu dia kata perkataan rajul perkataan laki-laki disebut 24 kali perkataan imraah perempuan disebut 24 kali Bila dia mai benda-benda macam ni bila kita tengok kita tahu, ...dah syak dahsyat memang yang Quran teliti sekali Quran itu begitu teliti Dia mai lagi dia tanya pula lagi dia kata general knowledge tentang Quran ni apa dia dia kata dia main, benda-benda menjadi benda. Dia kata ada berapa surah dalam Quran 114 surah Dia kata ada berapa titik dalam Quran Orang kira apa Titik dalam Quran ni ada berapa titik Ba, satu titik Ya, ada dua titik Titik-titik dalam Quran ni Dia kira jumlah dia 1,015,030 1,015,030 orang dengan Quran ni sampai tahap tu sampai dia kopi kaji Quran ni bukan sekadar depa kaji nak ambil ilmu yang ada dalam Quran tu sampai benda-benda technical macam ni depa depa pi, pi kaji depa nak tengok ni yang kata Quran ini satu miracle satu benda yang mukjizat Yang Allah turun kepada Nabi Muhammad ni depa pi depa kaji sampai macam ni berapa wakaf ada dalam Quran dia kata ada 598 wakaf dalam Quran kita tak sah. tu orang tanya kita, surah Yasin ada berapa ayat tak boleh jawab? Surah Yasin ada berapa ayat? Yasin, Yasin saya ingat 70 lebih ke 80 lebih. Kita punya jawab tu. Tak apa lagi. Dia buat Kalau tak buat, orang apa Al-Fatihah ada berapa ayat? fatihah kah? Yang nak kira. Alhamdulillah. Baru nak kira. Punya, apa nak kata kita ni dengan Quran? Punya... Kita take for granted. Kita buat mudah dengan Quran. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Tashdik. Shaddah tu dalam Quran. Tashdik ada berapa? 19,253 kali tashdik ada dalam Quran. Kajian yang orang pih buat ni orang pih buat dia kata berapa kali? Dia kata Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Disebut dalam Quran berapa kali? 114 kali. Bukan kerana ada 114 surah. Sebab ada satu surah. Tak ada bismillah. Surah apa? Surah al Taubah Dia tak ada bismillah. Bilangan surah dalam Quran 114. Bismillahirrahmanirrahim ada 114. Tetapi surah al Taubah tak ada. Tak ada bismillahirrahmanirrahim. Tapi macam mana bismillah ni ada 114 kali? Rupa-rupanya dalam surah an ada satu bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ada bismillahirrahmanirrahim. Jadi jumlah balik seratus 14 juga. Walaupun hanya seratus 13 surah yang mula dengan bismillah. Ruan nipis tadi macam tu. Dia kata apa menadang yang paling besar yang disebut di dalam Al-Quran? Dia kata, gajah. Menatang paling besar, yang Quran sebut. Apa menatang yang paling kecil, yang disebut dalam Quran? Nyamuk, dia kata. Apakah satu minuman yang sangat-sangat dianggap baik oleh Quran? Susu, dia kata. Apakah satu benda yang boleh dimakan, yang Quran kata satu benda ini cukup baik? Madu, dia kata. Han, madu depa Quran itu, depa depa dai teh depa habam depa depa cincang lumat depa cari apa benda lagi yang ada special dalam Quran ini. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian maka inilah yang dia sebut di dalam kitab kita tadi dia kata apa maka ambil fikir pada segenggam ajaib yang ada dalam Quran ni dan mengamalkan ayat yang muhtamnya. Dan menyerahkan kepada Allah akan ayat-ayat yang mutasyabihnya. Ayat-ayat hukum yang terang mesti kena, kena amalkan. Hak mana yang mutasyabihat, Allah yang lebih mengetahui makna sebenarnya. Dan membahas daripada umumnya dan khususnya dan nasih dan mansuknya. Dan menyiarkan segala ilmunya. Dan menyeru orang kepada Quran. Kepada barang yang kami sebutkan daripada nasihat. Quran ni kita kena sentiasa. Duk kembangkan dalam masyarakat. Kemudian dia kata masalah. Lurus hati. Kepada Nabi SAW. Kata Imam Nawawi RA dalam syarah Muslim. Ada pun lurus hati dan baik hati. Bagi Nabi SAW itu ialah percaya. Atih dia menjadi pesuruh Allah Yang itu satu Kena terima Kata Nabi itu adalah pesuruh Allah Nabi Muhammad itu utusan Allah Begitu Dan percaya akan sekalian barang Yang telah didatangkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Percaya semua benda yang Nabi bagi bagitahu Dalam hadis itu kita kena percaya Tak boleh ada ragu-ragu Hadis Nabi ini Dan taat akan dia Pada suruh dan pada tegahnya ...tolong akan dia waktu hidupnya dan waktu wafatnya. Tentang usaha untuk mencuri jasad Nabi lima kali. Ada dalam buku sejarah Madinah yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi. Dia cerita ada lima kali cubaan untuk mencuri jasad Nabi. Yang kelima-lima ni tidak dapat izin Allah musuh musuh ni dia nak curi tu jasa Nabi tu pasal apa? pasal musuh dia pasal tadi pasal Islam dia pasal tahu cerita Nabi dia pasal tahu keistimewaan, keistimewaan Nabi dia pasal nak ambil jasa Nabi walaupun selepas Nabi wafat. kalau musuh mengaku Nabi Muhammad ni manusia istimewa herkan orang Islam ni tidak bangga dengan Nabi Alaihi Wasallam. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah setiap. Maka kita mesti tolong Nabi waktu hidup dia dan waktu wafatnya. Dan bermusuh dengan orang yang bermusuh dengan Nabi. Dan menurut orang yang menurut Nabi. Dan membesarkan haknya. Dan menghormatkan dia. Dan menghidupkan jalan sunnahnya. Haa, itu apa juga benda yang orang kata ini sunnah Nabi. Kalau boleh, cuba buat. Kalau tak boleh, kita sayang orang yang buat. Jangan sekali-kali kita menentang sunnah Nabi SAW. Dan menciarkan seruannya. Dan mengembangkan syariatnya. Dan menolakkan tohmah terhadapnya. Kalau ada tohmahan orang terhadap Nabi, kita pertahankan dan menghamburkan menyebarkan segala ilmunya dan mendalamkan pada maknanya dan menyeru orang kepada dia. Mau ni depa ambil gambar daripada Aceh satu hotel di Madinah, depa ambil gambar Masjid Nabawi. Masa azan. Depa duk pas dalam YouTube, tuan-tuan boleh boleh masuk tengok, masuk dalam YouTube taip perkataan Nur Muhammad. O di keluarlah maklum waktu azan di Masjid Nabawi. Mai tang asyhadu anna Muhammad Rasulullah dia naik cahaya daripada Masjid Nabawi tu cahaya terang. Wallahu a'lam. Ada semua pihak kata ini boleh buat. Dia kata, wallahu a'lam. Kalau orang buat pun kita bukan berdosa apa. Tapi kalau benda tu jadi sungguh, itu keistimewaan dia. Dan berlemah lembut pada belajarnya dan pada mengajarnya dan pada membesarkannya dan pada memuliakannya. Nabi. Sesbah di makam Nabi tu dia buah ayat Quran tu. La tarfa'u aswaatakum sawta sawti an-nabi. Jangan kamu angkat suara kamu atas daripada suara Nabi. Bila kita duduk lalu depan makam Nabi tu baca tu ayat tadi tu dekat tulis kuat-kuat tu tu. semua mengingatkan kita tentang adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama duk ada di bumi Madinah Madinah Madinatul Nabi. Awam oh, bagi bandar Nabi ni. Selama duk ada di sana selawat ni molek jangan letang di mulut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala, ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menunjuk kata sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengambil adab waktu membacanya. Dan menahan daripada bercakap padanya. Hal yang kita tidak tahu. Jangan hidup, cakap huduh dekat Nabi. Kalau kita tak tahu betul, itu. Dan membesarkan ahli hadis. Kira dibangsakan mereka itu kepada Nabi. Dan berperangai dengan perangai Nabi alaihi wasallam. Dia suruh. Dan, dan beradab dengan adab Nabi. Maka kasihlah isi rumah. Ya'ni ahlul baik daripada anak isteri Nabi. Dan kasihlah kepada sahabat-sahabat Nabi. Dan menjauhkan daripada buat bid'ah, daripada sunnahnya. Ataupun melintang bagi seorang, daripada segala sahabat dan seumpama yang demikian itu. Jangan duduk cari patah dengan Nabi, ataupun sahabat-sahabat Nabi. Pasal apa? Pasal sahabat, daripada korban, nyawa, korban segala-galanya, harta benda untuk Nabi SAW. Masalah, dia kata, lurus hati dan baik hati membicara membicarakan bagi imam-imam muslimin. Dia suruh kita ni baik hati dengan pemerintah, dia kata. Kata Imam Nawawi, rahimahullahu ta'ala. Lurus hati dan baik hati bagi imam-imam muslimin itu ialah tolong mereka atas perkara yang benar. Pemerintah nak buat benda baik, wajib, kena tolong. Dia kata. Dan ta'at akan mereka itu pada yang benar. Dan menyuruh akan mereka itu dengan yang benar. Bukan sahaja kita disuruh taat kepada pemerintah kalau sekalian nak buat benda-benar. Kita disuruh supaya minta pemerintah buat benda-benar. Kita kalau kita ada takwa tak puas semua dengan pemerintah, dengan a'immatul muslimin. Itu boleh syarat yang tak lantar kon konnya tanggungjawab kita lepas tulis satu surat hantarpi saya tak setuju benda ni saya tak setuju benda ni pasal apa tak buat lagu ni sedangkan kita adalah islam macam ni macam ini saja tulis ni mana nak tahu salah satu daripada surat yang kita hantar seribu pucuk tu dia baca mana mana nak tahu masa dia baca surat tu tersentuh hati dia cerita cakap tuan benda ni semalam saya cakap di masjid Beranggan Kuala Pilah apa pernah sangka saudara kita Amy Search boleh jadi macam hari ni. Saudara kita Amy Search ni Amy. Apa ni budak-budak muda pun tak angguk tak kenal dia Amy Search. orang tua tak angguk tak apalah hak muda pun lagu duk tengok tak angguk tak, tak kenal ke. Tok guru ni Aziz pun kenal dia. dua kali lah piang umrah dengan Tuk ni Adi every search siapa sangka dia nak jadi macam tu dengan dulu dia ada ke mana siapa sangka Allah Subhanahu Wa Taala dia nak bagi hidayah sapa apa dia boleh bagi kawan baik dia berterkejut cuma kita tak tahu apakah satu turning point apakah satu titik titik permulaan kepada dia tu jadi berubah tu dia adalah determining, satu turning point. Satu satu titik yang mengubah dia tu. Apa dia tu yang yang menyentuh dia dia mengubah tu. Yang titik itu Allah boleh bagi pada siapapun pun. Kewajipan kita ni apa dia? Doakan supaya orang tertentu ni dapat hidayah ni. Maulid masa sambutan Maulidur Rasul. Dia join sekali dengan, Rabbani, dengan ni, Mawi dengan apa ni, maui, dengan apa Dia pun seorang. Saya pun nak tengok juga lah apa jadi ni. Wih, tengok pakai jubah macam saya pakai ni. Saudara Amistez kita ni, dia pakai ni kamis. Kamis dakwah ni. <guluh> jubah putih ni. Duduk menyanyi lagu nasib, lagu ketuhanan ni. Tapi kaki tu duduk gedik Walau dalam jubah tu nabak lah kaki tu tu gedik. Tak apa jadi lah, kaki kan dosa kot. Ada juga kawan nak tengok ni dia kata tak boleh kaki tod gedik kau oh, kaki gedik tak boleh. Amboi. Takida ni kadang-kadang saya sayang, kadang-kadang pedas, -kadang keres tak kena tempat. Pelik juga kita ni kadang-kadang ni, keres tak kena tempat. Allah bagi hidayah dekat kita-kita dapat dapat hidayah tu kalau boleh ni saris semalam nak tokat semua ni. Janganlah macam tu. Kita pun baru dapat dengan baru sahaja. Dengan dandan tu. Nak ubah semua. 15 tahun dah menikah dengan bini tu. Setelah hari di kita pergi dapat satu petunjuk macam mana akan berubah. Sama semalam. Malam tu juga. abang tak bini kita aku tak mahu tengok dah mulut merah. Hari ha, bini kata 15 tahun tu pakai mulut merah. Tak ada apa-apa malam ni tak boleh pula. Bini kata aku Ha? Jangan main-main dengan aku. Boroh tu bagus, tapi cengih sangat. Sampak lah. Cengih. Ni aku tak suka ni, orang pakai lagu ni. Ni aku tak suka, orang nak tukar. Bini kita abang, masa abang berkenan kat saya nak nikah. Lupa saya-saya pakai lagu ni? Abang berkenan. Dia kata-kata, shut Dia kata kat sini dah. Ni Hang tahu dah ni Hang bercakap dulu ni? Ni aku ni Sabah. Oh, tanya aku tanya lagi ni dia. Aku ni siapa? Aku ni laki Hang tahu. Ni Hang cakap macam ni. Ni Hang ni musyus. Ah, baru berubah seminggu. Sabahlah tak. Tak, tak. Takut kita ni. Bila tengok ni Halu kenakaran terkejut ni takut kita ni pun. Sabah tak. Allah subhanahu wa ta'ala nak buat turun ayat haram alaq ni pun. Biktadri, biktadaruj. Peringkat-peringkat. Abang dulu kata alaq ni ada manfaat, ada mudarat. Abang atur dulu. Orang yang satu otak dah boleh fikir. Okey. Dia kata since benda ni ada mudarat. Why not ni stop? Saya kata orang putih lah orang hajil yang inum ni. Ya. Yeah dekat 30 sebentar ni Quran kata ada mudarat, ada tak baik. So why don't we stop? Dia kata kita berhenti bah. Bagi orang yang fikir cepat. Bagi hak setengah ni dia kata ada manfaat, ada mudarat tak payah minum bila lagi? Minum lagi. Allahumma maibula aya wala salah wa antum sukara. Dekat nak semayang, jangan minum. Stop belo baru lah turun al-qamru wal-maithiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali syaitan pada tanigo maka hendaklah kamu jauhi baru haram mutlak pasal apa pasal Quran ra'i tu orang nak berubah tu dia bukan boleh within one night tukar tak boleh pelan-pelan oh dia hujung balik pula oh dia kata itu zaman awal turun Qur'an kita Qur'an dah turun lama ay tu sengih nampak orang cakap sabar kata tuan, tuan kena banyak sabar bila buat kerja Islam ni kena banyak sabar doa kena lebih doa kena lebih bangkit pukul 4 pagi bangkit Allah SWT tahajud 2 saat bini ni duduk hidung muka mata sebelah tengok Wih, dia sumayang malam lah. Macam tu cara dia. Dia pun pusing kiri, pusing kanan. Kita tak tak kacau dia. Kita sumayang. tang doa tu doa. Bagi agak-agak dia dengar. Jangan beras, jangan. Agak-agak dia dengar. Ya Allah kata. Rahmatilah kasihanilah kami semua. Ya Allah bagilah hidayah kepada anak dan isteri aku. Isteri aku. Sebut agak-agak dia dengar. tu. Dia pun dengar, hei, eh, tak doa kat aku pula dah. Tak ada abang, tak kacau dia. Kita buat hal kita, kita tak kacau dia. Selam 23 malam bangkit pula, macam tu juga Selang selam 23 malam bangkit pula. Satu hari dia tanya, kita, dia eh, abang, hajin duduk bangkit semayang malam lah ni. Allah, kata umur kita duduk beli kad ni, apa lagi, ni lah yang kita nak tengah ingat bagi banyak. Ini orang bijak. Dia nak ubah bini dia. Ini cara dia. Orang bijak dia cara. Tak, tak bijak lagi tadi ya. Kalau langkah langgar jumpa ustaz saya nak sayang-sayang isteri. Dia patut tak saya ceraih dia? Muslimin dan muslimah yang dirahmati ya Allah. Ada macam-macam ini penyakit ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang penting ikhlas kita dengan Allah. Kita nak apa? Kita merayu, kita merintih Kita minta pada Allah. Allah yang dengar, Allah yang boleh bagi apa kita maaf. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka dia beritahu di sini. Yang kata lurus hati dengan pemerintah ni apa dia? Kita pun kena bagi tahu kepada dia benda-benda. Dan mengingatkan mereka itu akan menjagakannya dengan lembut lembut. Dan dengan berhalus dan memberitahu akan mereka itu yakni akan pemerintah itu dengan barang yang lalai mereka itu daripada Allah oh, kerusi kuasa ni memang boleh melalaikan orang sebelum duduk kursi itu lain, tapi bila duduk kursi itu lain pasal apa? pasal empuknya kursi itu tu, empuk tu bila duduk tu dia sedap As sedap tu lah nak jadi puncak kalau dulu orang kenal dia lagu mana bila duduk di bangku tu dia jadi lagu mana maka perlunya mereka ini diperingatkan daripada kelalaian dan tiada menyampaikan kepada mereka itu akan tukuk al-muslimin dan meninggalkan keluar memperhantam dan melawan mereka itu ha. dalam menangani pemerintah ini kalau kita keluar hantam dia dia hantam kita balik pasal apa? pasal dia ada kuasa pasal apa? pasal dia ada duit pasal apa? pasal dia ada jentera kita ada apa? kita ada ayat dia ya. Kita ada apa? Kita ada sedikit sokongan. Kita ada apa? Itu sahaja yang kita ada. Tapi dia ada segala-galanya. Cara kita randuk kita tak kena, biar randuk umi balik ranak kita. Maka perlu ada kebijaksanaan di sana. Dia kata tak ada guna hidup gunggang-gunggang berhentang, berhentang. Cari cara lain. Kalau ada, kalau ada cara yang belum kita guna lagi, guna cara-cara tu dulu sebelum diberasak sampai, sampai terbit api ini. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sendiri Dan menyatukan hati orang-orang Kerana taat akan mereka itu Dan bawah Dia kata masalah Kita dah sebut di Mujib Sultanah kan Cerita macam mana Hajaj Hajaj di Youtube Kuliah yang akan datang Ada sedikit lagi, dia akan ada dalam Bahru'an Majlis itu cerita Hajaj Gunoh sahabat Nabi itu berapa ramai Ulama mati tangan dia berapa ramai dia main di kampung Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Anak Sidina Umar Al-Khattab Bila dia main Dia saja nak test Ibn Umar ni Dia tahu ini anak Sidina Umar Sahabat kuat Nabi Dia tahu dia nak test tengok Dia kata dekat Ibn Umar Dia kata dekat Abdullah bin bin Umar bin Al-Khattab Dia kata jom bismayang Aku nak jadi imam Dia, dia nak tengok ni Ibn Umar boleh tak boleh terima dia sebagai imam. Satu orang yang tangan berlumuk darah. Bunuh sebahagian daripada sahabat Nabi dan ulama-ulama usyah. -ulama tangan dia ni bunuh. Dia mai di kampung Abdullah bin Umar bin Al-Qatta. Dia kata aku nak jadi imam. Dia nak tengok Ibn Umar nak kata apa. Ibn Umar orang dia Tak fadal ya syih. Selamat hampir. Dia kata. Dia semayang. Allahu Akbar dia jadi imam. Ibn Umar duduk belakang dia. Semayang. Jadi jadi makmum belakang dia. No, hak belakang tu. Hak duduk-duk-duk lagi ni. Hak ustaz-ustaz kecil ni. Dia, Ibn Umar ulama besar. Hak ustaz-ustaz kecil ni duduk tengok-tengok air. Dia bertahun macam mana dia ni ni. Macam mana ni dia pula boleh diiput pula. ni Syekh Gelong ni pula dia diiput. Hak belakang ni. Hak ustaz kecil-kecil ni. Habis mayang apa, hajjah pun jalan. Dia pakai tanya. Ambulullah bin Umar bin Al-Khattah. Dia pakai Tuan. Tuan gamau semayang belakang orang macam ni. Tuan tahu ke apa yang dia dah buat? Bapa ramai sahabat Nabi mati di tangan dia? Orang macam ni. Tuan boleh terima dia sebagai imam. Tuan jadi makmum belakang dia? Apa jawab Ambulullah bin Umar bin Al-Khattah? dia jawab balik dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, Nabi kata wasallu warahum fa in ahsanu falakum walahum wa in asa'u falakum wa alaikum. Ni yang kata Ali bin Abdullah bin Umar bin al hattab dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata wasallu warahum, semayanglah di belakang pemimpin-pemimpin jahat macam dia. Semayang takut Nabi kata. Fa in ahsanu falakum wa lahum. Kalau ada benda dia buat tu benda baik, dia mendapat pahala, hangpa pun dapat pahala. Wa in tapi kalau dia pemerintah, pemimpin jahat dan dia buat benda jahat, falakum wa alaihi. Hangpa Nabi kata tetap dapat pahala. Dia dia dengan Tuhan. Oleh kerana Nabi kata dekat dalam hadis tu wasallu Semayang di belakang pemerintah-pemerintah jahat ni Maka aku semayang di belakang dia Dan sembahyang aku di belakang dia Tak ada jejah tanpa mana-mana Kalau dia baik, dia dapat pahala Aku dapat pahala Tapi kalau dia sebenarnya jahat Dia dengan Allah, dia takut Aku tetap tak masalah aku dengan Allah Nabi sudah pesan macam tu Maka aku buat tadi tepat dengan pesan Nabi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kemudian bawah sekali tengok lurus hati dengan umum orang-orang Islam kata Imam Nawawi di dalam syarah muslim dan ada pun yang dikatakan lurus hati dan betul hati dengan semua orang Islam itu ialah apa? orang yang lain daripada orang yang memahitah masuk sama-sama ayah -sama kita sama-sama kita ni kena baik sama-sama kita. iaitu menunjukkan mereka itu yakni rakyat sama-sama Islam ni menunjukkan bagi segala maslahatnya di dalam akhirat dan di dalam dunianya. Kita sama kita ni hidup muamalat hari-hari mode buat bagi cantik, buat bagi elok. Tak mau ni hang kenauri aku tak pi, aku kenauri hang tak mai. Hidup boi-boi sana, boi-boi sini tak mai. Hidup cara elok. Dan menjauhkan kemerbaratan daripada mereka itu. Maka diajak orang-orang Islam itu. Apa yang dijahilkan daripada agamanya. Dalam masa yang sama. Islam kita ajak kepada semua orang. Islam kita ajak kepada semua Kita bukan nak ajak kepada satu puak saja Islam ni. Semua orang yang mengaku dia Islam. Dia kena dengar Quran. Dia kena dengar hadis. Sebab bukan semua orang yang tu tak senang hati dengan Islam ni. Dia hati Islam. Dah. Ada yang kadang tu dia tak suka kat Islam ni pasal dia tak faham. Bila dia ngerti baru dia faham. Oh, dia kata lebih. Hmm. Dalam masyarakat kita ni ada orang kita ni yang dengar kata hudud sini nak marah dah. Ada betul. Dengar satu ustaz mai mengajar, mai sebut kata hudud, sebut kata hukum al-Quran, hukum hudud, dia dengar tu dia tersemak. Eh, dia kata ustaz apa ni mai. Tapi bila dia duduk lagi, dia dengar lagi Hudud tu apa? Hudud tu ialah hukum Allah dalam Quran Hudud ni duduk pada kedudukan apa? Hudud ni duduk pada kedudukan wajib dilaksanakan Apa dalil yang mengatakan hudud ni wajib? Oh, my, ayat Quran. Dia dengar Oh, ada ayat kata Asyariq wa syariqatu faqta'u a'idiyah umat Pencuri baik laki-laki, baik perempuan Potong tangan mereka Dia dengar Oh, ada dalam Quran rupanya potongan-potongan dia tak tahu bila dengar tu baru dia tahu oh, ada dalam Quran ya, Bagi dia fikir balik dia rumah Quran ni Allah buat turun Allah ni bukan tuhan dia bukan ya. tuhan aku dia ya. kata tak pasal apa Allah suruh aku semayang Aku semayang, Allah suruh aku puasa Aku puasa, Allah suruh aku pergi Mekah buat haji, aku pekin belanja Himpun duit, pergi juga aku mekah buat haji Dalam pada balik haji tu Himpun lagi duit, nak pergi umrah pula lagi. Pasal apa ni, pasal perintah Allah Perintah suruh potong tangan orang Yang mencuri pun, perintah Allah juga Satu dalam Quran macam perintah semayang juga Pasal apa ni aku tak boleh terima Dia duk fikir yang tu Dia duk fikir yang tu Betul juga apa dia pandai kata Kalau dia tak main dengar langsung daripada awal. Dia duduk-duduk tu sampai bila-bila. Tapi bila dia main dengar. Baru dia boleh differentiate. Dia boleh bezakan. Oh ini agama sebenarnya. Dia main dua kali. Dia main tiga kali. Dia main lima kali. Dia faham. Berubah satu orang. Maka ilmu itu perlu disampaikan Tentu jangan ingat Ketua semua orang Islam reti Tentang Islam ni Duh. Ada orang Islam tapi tak reti Pasal apa tak reti pasal tak mengaji Bila dia main duduk dalam kuliah Pengajian, ini mengaji ni Pegang kita mengaji Itu bela mengaji dengan ceramah Ceramah ni tak ada teks kitab apa semua di depan. Cakap mana dia ada dalam kepala penceramah ni. Dia cakap yang tu wajah. Boleh dengar. Tapi dia tak ada kesinambungan. Satu. Yang kedua. Pihak yang dengar ni dia ada dua ingat. Satu dia ingat dia tahu ustaz ni mengalami maklumat teks. Cakap macam-macam. Satu. Bila dia main dalam kuliah pengajian. Ustaz ni baca buku buku yang ustaz ni baca pula buku yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi Syekh Idris Al-Marbawi adalah satu orang yang diiktiraf oleh kerajaan merupakan tokoh ma'al hijrah yang pertama di Malaysia. Jadi tu tak mengendur dia boleh terima. Dari masjid masjid ni ceramah boleh buat sebulan sekali. Tapi hak perlu banyak ni apa dia pengajian sebab apa? Sebab pengajian ni dia tak lari. Dia duduk berkisap dalam kitab ni. Dia tak lari. Ceramah dia boleh lari tu kan? Lah. Dia boleh sampai bukit kayu hitam tu. Kalau ceramah ni buat apa dia? Ceramah boleh ni duduk bercakap ni dia boleh pergi sampai mana halau tu. Dia boleh pergi. Jadi baca kitab ni dia pergi tak dan bukit kayu hitam. Baru sampai asun patah balik lah. Dia pasal kitab tu ada. Nah, kalau sampai asun tinggal tengok wayang kulit dulu, dia tu dia lapar pula beliau dan yang dirahmati Allah. Ini yang dia kata ni kita sama orang Islam ni kena macam tu, sebar ilmu bagi dia faham. Bila dia faham Islam, dia tak memusuhi Islam insya-Allah. Dan dia kata menolakkan kefakiran. Kita sama kita ni tolong kalau ada kawan-kawan yang nampak fakir sangat. Tak kat mana boleh tolong. Bukan semua kita nak tolong. Tapi kalau ramai-ramai pakat tolong, selesa insya dia. Tundra loncengan TV3 apa bersama Mu ni. Bagus. Bagus. Depa boleh tidur kosik cari kawan yang sampai duduk sampai nak panggil rumah pun tak boleh panggil dah. Lantai pecah, bumbung bocor dengan apa, depa pergi cari jumpa. Wakil rakyat macam tu orang pun tak jumpa. <tuh>. Wakil rakyat itu pun tak jumpa siwi tiga pergi cari jumpa siwi tiga pergi cari dia pula kata apa YB dia tak tahukah dalam kampung YB ni ada orang macam ni oi oh, dia kata datang mana ni apa pergi jumpa datang mana tanya-tanya tiga berdua bila rumah dia Allah dia kata minta maulah saya terlepas pandang ada pandang pandang benda pandang benda muslimin lah muslimat yang dirahmati Allah dia kata, dah mendatangkan segala yang manfaat baginya. Cari jalan, apa satu manfaat kita boleh buat masyarakat kita ni? Apa satu manfaat kita boleh tolong sama-sama kita ni? Dan menyuruh mereka itu dengan ma'ruf, tegah daripada, daripada mungkar. Dengan lemah-lembut. Dia kata, dah hendaklah kita ni ikhlas bila melakukan apa benda. pun. Ikhlas tu yang penting. Sentuhan ikhlas tu yang orang ubah. Sentuhan ikhlas tu, dia dia lain dalam dan dia kata belah kesian kat ke atas mereka itu. Dan hormat akan orang tua-tuanya yang ada di kalangan kita ni. Dan kesian kepada orang-orang kecil dan orang-orang yang muda-muda. Dan beri kepada mereka itu pengajaran yang baik-baik. Orang tua syar orang tua, orang muda syar orang muda. Janganlah elok kita bagi. Semalam saya duduk mengajak ni masjid di Tanjung tu. Ambul. Kita tengah ada mengajak ni. Tak tahulah anak siapa. Dia minyak motor ni. Becih-becih main depan sikit dia buat. Reeeeeeengh. Perih. Ni macam mana, macam mana dia main ketah jantung kita buat perih sekali tu. Haa nak abang tu malam. Bunyi tu. Oh, tu macam dia main-main. Isih jantung kita ni ketah pergi putih. Dia buat perih jantung kita sekali dengan dia apa? Penat dalam juga ni. Tak apa lah. Terus macam dia dulu. Patah balik pula. Oh, tuan-tuan. Awalah macam tu. Tak mai, tak apa. Jangan buat begitu. Jangan sakitkan hati orang nak tengah ugama. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Dan tiada menipu dan tiada mengelak mereka itu. Tiada dengki kepada sama-sama orang Islam. Dan sukakan ada bagi mereka itu. Apa yang ada bagi diri kita sendiri. Kita ada apa? Kita nak. Orang kampung kita ada macam tu. Ya, ini kita, tak kita nak supaya mereka rasa apa yang kita rasa. Dan bencikan ada pada mereka itu, apa yang dibenci ada pada diri kita. Kalau kita tak suka, biar orang tak, karyah kita, masyarakat kita pun tak kenal benda yang kita tak suka. Dan melindungkan daripada harta mereka dan kehormatan mereka dan lain daripada itu, daripada segala akhwalnya. Sedaya upaya, buat baik sama ada secara kawli ataupun secara fa'li kita boleh bercakap, kita boleh ditolong dia dengan perbuatan apa buatlah janji sama-sama kita orang Islam islami jadi baik dan memecut mereka itu supaya berperangai dengan perangai yang kami sebutkan pada macam-macam lurus hati dan betul budi bicara itu ajak orang supaya pakat-pakat jadi baik dan dia kata merajinkan hemah mereka itu kepada segala taat ajak mereka supaya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kedua yang maksud hadis yang kita baca bola lepas tu itu maksudnya. Yang kata kita ni dituruh supaya lurus hati ini kepada apa? Kepada benda-benda yang kita baca tadi. Nah, wallah. Lepas ni kita tengok bab ma jaa fi shafaqati muslim ala almuslim. Itu bab yang datang pada menyatakan kesudian orang Islam tak ada orang Islam yang lain. tuan kita nak jadi orang macam mana yang gama-mau ni taklah mudah sangat. Melainkan dia memerlukan kepada mujahadah. Sungguh-sungguh. Mujahadah tu mesti sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh nak berubah Allah tolong kita. Kita tak bersungguh, kita tak ada. Kena seluruh-sungguh. Saya -selur. pergi Kuala Lumpur, malam, kawasan orang kaya duduk di Kuala Lumpur pukul 11, tak? 11, 2 bulan, 1 satu pagi Allahuakbar, tuan-tuan kawasan ini, orang kaya Melayu anak-anak umur lepasan sekolah 18 kata 18, 19, 20, 21 main dengan kaita single digit mereka satu angka ni Mai Lagi-lagi perempuan dengan pakaian Mabuk Mabuk Masuk dalam kedai duduk-duduk Muntok dalam kedai Bukan sepasang, bukan dua pasang Penuh Apa nak jadi Melayu Kau kata muka ni muka Mak Melayu tak orang putih kita Pak Melayu, mak, orang apa-apa, dah, muka mak pak Melayu, hidung penyek ni. Dengan cara pakaian, dengan kelaku pelayak dia, dengan feal perangai dia, dengan apa, kita tengok ni. Patut-patut mereka ni kena syukur kepada Allah ni, tak tahu nak abang, mak pak ni, orang hebat. Umur macam tu boleh, lepas Kuala mengaji tak habis lagi Boleh macam tu punya hidup mewah Berbelanja Patutnya syukur dia kepada Allah Patutnya macam tu Tapi dia jadi macam ni Kawasan bercampur Hak kedai makan cara elok ni pun ada Hak kedai botol apa semua pun Duduk sebarang jalan je dia macam tu Dia keluar daripada tempat botol itu dia main kedai makan dia lintas, jalan, dia pun dah nak, nak mabuk, tunggu, langgang, jatuh, tabah, bangkit, angkat balik. Tapi di kawasan itu, lumrak. Sudah biasa. Kita pergi duduk, tengok tuan-tuan, tu, menangis hati kita ni. tu, Apa nak jadi ni? Apa di pernah tahu tentang orang? Pernahkah telinga daripada ni masuk masuk dalam lubang telinga depan ni? Ayat quran hadis Nabi cerita pasal mati hal keadaan dalam kubur mana daripada nak, nak benar benda ni apa tuan tak cari tak dapat tu kita kata di sana ni hati kampung kita ni pun seropalah hati kampung kita ni nak dicari ha jenis botol-botol apa semua ni kita duit tak ada dia main daun betul lah. seropalah ada dari segi hukum tu seropalah aja Benda tu minum, minum bawa pada hilang akal okay, mabuk sama aja, cap lain. Yang tu cap rezeki yang dicak ketul. Tapi cerita kata rosak nak dicari nak rosak diri ni sama. Betul kau keluar dalam TV, keluar dalam 999, keluar dalam 360, keluar dalam Rani dalam TV dok keluar ni, tengok ni, bukan di pekan dia saja ni, ha, dalam kampung ni dok curi tanam pokok ketul. -pok, dia duk rubi hayang nak ngak bagi mabuk juga dia nak jadi labu. Lepas tu satu pasal lah dia duk tengah pekan dengan segala benda merapu dana semua ada ni. Tak dalam kampung tepi surau ni, kek kepala. Kek kepala. Kek ni dia jadi lugu-lugu juga. Si kepala tu nak gocekak benda dia mai tadi kemari. Jadi maksud dia apa tuan-tuan? Quran kusakub wa Allah kata, wahai orang yang beriman, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu. Daripada asli neraka. rasa. Pakat-pakat jaga. Yang tua dia. Ya. Kalau hak mak ma'fok jenis tak peduli ugama, anak jadi legu tu, satu pasal. Ni kalau hak mak ma'fok, duk main masjid, duk apa elok ni. Anak jadi legu tu. Hak ni betul-betul lagi. Kalau mak pak usaha dah tak mahu nak jadi, itu hak lain kita serah dekat Allah. Tapi kalau mak pak buat tuan anak jadi ragut, mak pak tu pembetih diri mak pak aja. Anak dia pihak pun jadi tu, berjawab dia di depan Allah Subhanahu wa taala. dengan dekat dia khan, dan surah al-um. Subhanahu wa Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافين عنه ويثار مزيلا يا ربنا لك الحمد كما ينظر لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام ديننا. وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا حدوث العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه قدم المرسلين اللهم فقتنا فين وعلمنا تأويل وحدنا شراطا مستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا استباع